«Не між же я турбувати тебе в досвіта?» «А ви будете відповідати?» – знов зірвався на крик Козурін, але вмовк, побачивши Зосю, яка вистрибнула з машини. «Це польська сім'я», – пояснив я. «Вони попросилися до нас тимчасово. Чоловіки – жінка, білоруси. Просяться додому, а ті дві жінки затримані, чинили опір». А в підвал їх скомандував козурін. Білорусів поселимо у твоєму особняку, поляків до коляди, потім доповісте, капітане Сміян. Козурін був у своїй стихії командувати, розпоряджатися, карати і милувати. Я кинув попову, дякуючи за допомогу, пішов до нашого штабу, щоб залишити там привезену з собою сумку. Знайомитися з її містом я не мав наміру, але вирішив витрусити всі папери для чого, роздебнувши застівку клапана, перевернув сумку і, взявшись за виріжки, підняв над столом. Посипалися папери, фотографії, якісь квитанції, посвідчення. Одна з фотографій не потрапила на стіл і закружлявши, упала на підлогу. Я поклав сумку, нахилився, щоб підняти ту фотографію. Фронтова звичка. Ніщо не повинно загубитися. Скільки було офіцерських бліндажів, узятих штурмом в німецьких лініях оборони, підбитих штабних машин, опіймених у засадах мотоциклістів. І скрізь кожен клаптик паперу треба було зберегти найбільшу коштовність, бо на фронті знання про ворога іноді набагато цінніше навіть за зброю. Там, у браті, я взяв цю сумку машинально, підкоряючись виробленому за роки війни автоматизму, не задумуючись, кому вона може належати і що в ній. Тим жінкам вона не належала, це точно. У них свої жіночі сховки для речей найінтимніших. Ми нічого не зачепили. Інша річ, що жінки самі відмовилися від дарованої їм природою таємниці і неторканності, але то вже їхня справа. З жінками тепер все просто. Кузурін мерщує, відтарабанить їх до хемера, а вихвалятиметься перед підполковником Дурасом, що то саме він завдяки надзвичайній пильності виявив сховище втікачів і зумів вихопити із-під носа в американських вербувальників слов'янської арабської сили, які прикриваються міжнародним Червоним Христом, роздають на всі боки нансенівські паспорти, квитки на океанські лайнери, а найголовніше – обіцянки про райське життя за океаном. Але що для мене козурі, не навіть оті ті люди, з якими я сьогодні повівся, не зовсім справедливо? А як повелися вони зі мною? Хто про це спитає, і кому болить душа за капітана Сміяна? Може Оксані, та вона далеко, нічого не знає про моє побутування на Рейні, може воно і краще, що не знає? Мама? Надто далеко я від неї, і відстанями, і роками. Не бачив ось уже п'ять років. Після визволення України були від мами листи. Тут і листів немає. Я вже за рубежами знову ніби вмер для неї, як у ті страшні роки окупації. Щастя, що вціліла, І вона, і маленький мій братик Марком. Богомільна моя мама писала, що малий брат мій, названий на честь одного з євангелістів, це вже вона подбала про це, ім'я ж його означає «Лев», і таким він і росте, попри все, що твориться у світі. Я уявляю собі десятилітнього сопливого Марка, у якого на вічно немитих ногах мало не до самих колін курчата. Але він неодмінно повинен бути левом, і мені ставало смішно і гірко на душі. «Мамо, мамо, невже навіть ця страшна війна не вбила святощів у вашій чистій душі?» Тим часом був я далекою від рідної матері від свого фронтового товариства і від великої своєї держави, яка святкувала найбільшу в діях людства перемогу, жбурляючи штандарти повержених фашистських дивізій до підніжжя Мавзелею, під маршальські чоботи верховного головнокомандуючого, який продемонстрував здатність вільнолюбного і неймовірно хороброго народу сокрушити злі сили варварства. Хоч які б могутні вони були, під чоботи товариша Сталіна, який заслужив вдячність усієї Європи, яка може жити і процвітати, тільки будучи вільною. Нахиляючись за фотографією, що летіла вниз, я не думав про вільне життя і процвітання Європи, здається. Я тоді взагалі ні про що не думав, а діяв майже автоматично. Все зібрати, нічого не загубити, бо все знадобиться».